السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الاتمان الاكملان على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه أما بعد لكيواني تاريخ 18 مئذ رمضاني مؤك 1441 سوينا تاريخ 11 مئذ رمي مؤك 2020 هني كاندليزي لش دروس خصوصي انا اصول الدعوه السلفيه شمنو الشيخ عبد السلام بن برجس ال عبد علينا وعليه رحمه الله قال رحمه الله عليه الاصل الثامن التزامنا بما دل عليه الكتاب والسنه واجماع عليه سلف الامه في muamalat a'immatina wa هنا ني مسينجي Ambao, au na iltizamu na bi alihi alayhi wa sunna kushikamana kwetu kwa kilicho elekezewa Qur'an na sunna au maelekezo ya Qur'an na sunna wa ajma alihi salafu l-umma na mafikiano ya masahaba na wem wanotangulia radhiallahu anhum katika lipi fi muamalati aimmatina wa hukamina katika jinsi ya kuamiliana na viongozi wetu na watawala wetu msingi unaofungamana na jinsi ya kuamiliana na viongozi hii ni mojawapo ya misingi mikuu ambayo dawa dao ahli ya ahli sunna wal jamaa kwani ilitangulia katika athari ya umma ya umar radiyallahu anhu aliyetaja alimamu Darimi katika Sunan yake La islama illa bijamaa, wala jamaa illa bi imara wa imara illa bi hamna imara yani utawala illa kwa kiongozi Hii ni msingi Mtume صلى الله عليه وسلم ameikokoteza na ameitaja kama ilivyokuja katika hadithi ya Irbad bin Sariyah radiyallahu anhu قال واظن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعبه بليغه وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله فكانها موعبه مدين فاوصينا كما سما فاوصيكم بتقوى الله ناوسيني وعزيمم وسمع وطاعه وانت امر عليكم عبد حبشي Kusikiza na kuwatwi viongozi wenyu. Wainta inta alaikum abdun habashiyun. hata kama atawatawala au atakuwa ni mtawala juu yenu mjakaazi habashi mweusi ni msingi ambokuwa mtume sallallahu alayhi wasallama ameikokoteza na mitanabahisha ame juu yake ahli sunna wal jamaa hawaja ghafilika na wasi wa mtume sallallahu alayhi wasallama na hino msingi kadhalika wanachuoni katika ahli sunna wal wanapotaja akida ahli sunna wengi wataja katika vitabu ambavyo wa kwa wamevitunga kutubu sunan na uh, kutubu, uh, vitabu vya akida kama ilivyokuja katika akida tutahawia cha abijafar jafar atuhawi, asema wala nara al khuruj ala aimmatina katika misingi ya ahli sunna na wala sisi hatu hatuchukuli wala hatuoni kujivua na kuondoka chini ya viongozi wetu waulati umuri na watawala wetu sisi hatujivui wala hatutoi mikono yetu kutoa viongozi wetu wa injaru hata kama watakuwa ni viongozi madhalimu wala naduaa wao na wala sio katika manhaji yetu waombea na kuwapiza vibaya wala nanzi yadan min tuatihim wala hatuvui mikono ambayo tuliwapanayo tuliwapa nayo wanara tuatahum min tuatillah azza jalla fariba bali tuonelea kuwa kuwatui ni katika kumtui allah subhanahu wa taala na ni fariba ma lam yaamuru bimaasiatin ma lam hajamlisha wana dua lahum bis wal muafat bali tuombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awasuluhishe na awape afia hii ni msingi amboku wote wanachoona amboku waandika katika akida tahli sunna al jamaa abainisha hilo shahilo ashkabrah salam kwa kusema nahnu nasma wa uliulati umurina fi ghairi ma'siyah sisi ndio kusikia na kutui viongozi wetu fi ghairi maasiya Pasina, kuasi au katika maasiya tuwasikiza na tunawatui sawa au uh, katika lisilokuwa na maasi ya kumwasi allah subhana wa taala kwa ni kaida ni kuwa la tuat makhluk fi maasiyati al Hatuiwi kiumbe kwa jambo ambalokuwa ni maasiya kwa allah subhana wa taala wa sema, sama wala ala al hakim al muslim mahma maasihi na wala hatuonelei kuondoa kujondoa hakim muslim aywa mahma kathurat maasihi jinsi itakavyokuwa maasi yake kwa wingi hatutojivua chini yake wala nadkhul fi shay' min umuri dunyahum na wala hatuingili jambo lolote lao la kidunia yani utawala wao hatuingilii na kuendesha kwao dola hatuingilii wanansahuhum hasba tariqa shar'ia lakini wanasihi. na kuelekeza kulingana na njia zilizoekwa kisheria bisidqi wa ikhlas nayo ni kwa ukweli wa kauli na kwa utakasifu wa nasiha wa nasiha sirran la siyama fi zamani fitna na nasiha katika siri sio mbele za watu hususan katika zama za fitna hii melekezi na namna ambayo kwa ahli sunna wal na viongozi wao hawawafichi nasiha bali wanawapa nasiha na wanaungana nao katika khair wanasaidiana nao na wanaponasihi hawawataji mbele za watu alaniyan nam katika hadira za watu bali ni nasiha baina kaw baina baina yako wewe na yeye akikubali walillahi alhamdu akikataa basi fakad adaita ushatimiza ambalikuwa ni wajib juu yako wanaddua Allah azza wajalla lahum bisalahi walfalah fi sirrina wa alaniyatina na tunaoombea daima viongozi wetu bisalah mwezi mungu awasuluhishe hali zao walfalah na awape mafanikio katika siri na katika dhahiri yani katika siri mtu anapofanya dua basi amwekia kiongozi dua khas na katika dhahiri mbele za watu mthalan katika hutba na katika muhabara basi ni vizuri kuombewa viongozi wheri na wala wasiapizwe kama wanavyofanya khawarij na sampuli yao kuwataja kwa ubaya na kisha kuombea maafa hiyo dhambi la kwaana salahu lilibadi walbilad asema sheikh kwa kuwa kurekebika kwao na kutengenea kwao basi hupelekea salahu lilibad kutengenea na kurekebika kwa waja na raia walbilad nchi nzima viongozi wakiwa wema basi nchi nzima huwa wenyeji wakawa ni wema wanakرهu دخول عليهم ila لناصح au متظلم نتochukia kuingia ingia katika milango ya watawala kila mara kuingia katika milango yao hili jambo ambalo Lachukiza nachukiza illa linasihin illa kwa ambaye ataka kuwapa nasiha na ushauri wa au mtadhalimin au amekuwa apeleka mashtaka ya kudhulumiwa ataka kunusuriwa. pengine wa ila wanachuoni wa ahli aljamaa walikuwa ni wenye kujekambali na milango ya wafalme wanara aljihada maahum wakadhalika katika akida ahli sunna aljamaa kuhusiana na kuamiliana na viongozi na watawala, ni kuwa sisi tuona ni haki kupigana nyuma yao wao wakiwa ni viongozi Antaja mwanachuoni abijafar Attohawi katika akida Tahawiya kuhusiana na yi, msingi walhajj waljihadu ma biyani maulil minal muslimin barrihim wa fajirihim ila qiyamis la yu, la huma shay'un wala yanquduhuma na hajj ibada ya hajj na ibada ya jihadi ambokuwa ibada mbili hizi zinahitajia kiongozi amir Madhiyani biyani zenye kuendelea ma'a ulil amri min al muslimin zitaendelezwa na viongozi walokuwa baina wa islamu Barrihim wa fajirihim awe ni kiongozi mwema au awe ni kiongozi muovu itafanyika jihad na itaendelea haji nyuma yao wao wakiwa Ndiyo viongozi wa ibada hizi ila saa mpaka kiyama itakaposimama la yubtudu huma shay'un wala yamquddu huma Hafi ibada hizi mbili na nyuma ya viongozi kwa chochote sawia kiongozi ni mwema watu watakuwa nyuma yake kufanya haji na kupigana jihad na hata kama atakuwa ni kiongozi mbaya kadhalika ibada hizi zitakuwa zenye kusimamishwa Kishasema sema Sheikh Wanunkiru Salam man sabbahum wa bihim na tunakemea vikali kwa wale ambao watawatusi viongozi na kwa kejeli washahhara bihim na akawataja vibaya kwa hadhira za watu mbele za watu lima fidhalika min itharati raaya alayhim kwa kuwa kufanya vile kwa tukana viongozi na kwa, kwa taja mbele za watu kwa ubaya ni wenye kupelekea watu kuwa na hamaki na hasira dhidi ya viongozi wao mimma kadhi yuaddi ila ahadi amrin Jambo bal lazapelekea mojawapo ya mawili ilal khuruji ima imma watu wasiwati na wajivue chini ya utawala wao au maasiya atil awamir shariya, au huenda kapelekea kuasi maamrisho ya kisheria imma watu watakuwa ni wenye kujivua na utawala huo na itapelekea maafa makubwa na tarehe yatupa kabari na ushahidi tosha kuhusiana na hali nchi raia wao walipo raia wake walipojivua chini ya utawala wa viongozi wao ilikuwa nini hatima yao ilikuwa ni maafa makubwa yasiyosemeka wakadhalika masia ya maamrisho ya kisheria huende katokea ambapo misikiti itafungwa ibada zitasimama na maslahi nyingi za watu zitakuwa zenyu kukatika na watu watakuwa katika hofu bali itaparagwa maasiya kama vile inavyotokea wanawakwe namkubakwa na ma, nafsi ambazo kwa hazina haki kuuawa zikawa zenye kuuawa kama vile watu wazima na watoto na wengineo na mali kuporwa mambo ambayo kuwa ni maasiya za kisheria Asema sheikh allah yarhamuhu wa huna anqulu kalaman li da'wa rahmatullahi ta'ala alaihim fi dūra hapa nitataja nukuu kutokamana na maneno ya wanachuoni wa da'wa islāhiyah da'wa ahli sunnah jama'ah katika kitabu dūra yakulu shaqa al-allama abdullah ibn abdurrahman ibn hasan ibn muhammad ibn abdul rahmatullahi ta'ala alayh asema mojawapo wa vijukuu wa wanachuoni muhammad ibn abdul wahhab rahmatullahi alayhi majmu'ain Ta wa ta'ala 'anil l'islami wa sunnah khairal jazaa kwani huyu sheikh pamoja na watoto wake na hivyo hivyo katika watoto na vitukuu vyake walisimamia kuinusuru haki na kupigania dini rahmatullahi alayhim Asema fi risalati wajahaha wajjahaha ila ahli ikhwanihi katika risala aliyelekeza kwa mmoja wa ndugu zake alladhina lam tatadih lahumul mawaqif as zama alfitna huyo ndugu ambayeikuwa hakubainikiwa msimamo au misimamo sahihi katika zama za fitna afanyaje alikuwa amwelekeza jinsi gani afanye katika zama za balaa na fitna fitna to abnaa faisal rahmatullahi taala alayhim fitna ya watoto wa mtawala faisal namu Mwezi Mungu au ilipotokea fitna hiyo mmoja wa ndugu zake hawakufahamu namna gani ya kuamiliana na ujeuri na dhulma ya taala akamwambia thumma huna mas'alatu ukra wa dahiyatun kubra dahaha biha shaitanu katiran hapa kuna mas'ala masala nzito na kubwa ambayo kwa shaitani amewashughulisha nayo na akawazuzua nayo Wengi wa watu fasaru yas'auna fima yufarriqu jama'at muslimin. kwa jambo hilo wakaoa mbio kufarikisha baina ya jamaa ya Waislamu jambo ambalo kwa sheitani ameniika baina yao wa yujibu aliktilafu fiddin na inasababisha ikhtilaf katika dini wama dhammuhu wama dhammuhu alkitabu almubin wa yufdi na yapelekea jambo ambaloakuwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala imeikataa na yapelekea kadhalika lilikhladi ila al-ardi wa kutumaini na ardhi na maisha ya dunia yapelekea watu kuchagua maisha ya dunia na kusahau wa akhira watarki terki jihadi wa nusrat rabbil alamin na yapelekea kuwacha jihadi na kunusuru mola wa limwangu uufdu ila man zakati watajiji naril fitna Na yapelekea watu kukataa kutoa zaka na kukoka moto ya fitna na upotofu jambo hili lapelekea zakali isitolewe bali moto wa fitna utakokwa na balaa itakuwa ni yenye kuenezwa fatalat tafashaitanu fi idkhali hadi makida sheitani akafanya hila na mbinu kwa makini kuingiza hii kuingiza vitimbi vyake mpaka jambo hili ilitokee wana sabalah wa mukaddimati na akaweka vitangulizi na huja kusiana na hi kuwa ataka kuingiza watu ndani yake wa auhamahum an tatabaadhi almutaghallibin nayo ni kuwa kuwatwi baadhi ya watawala walochukua utawala kimabavu ay min alhukam wale ambao والشكوه وتوالى كالمبابو فيما أمر الله به ورسوله من واجبات الايمان اوهمهم أن تؤتى بعض المتغلبين قواتي باذيا هاوا تالا انبقوا مچكوا كالمبابو نعم توالى قواتي فيما امر الله به ورسوله ketika yale انبقوا امرش الله ونتمو من واجبات الايمان ketika واجبات الايمان wafima fihi dafu min al wa himayat hauzatihim na kuwa katika kuatu kuna daf'un al-muslimin kuwa kinga waislamu wasifikiwe na madhara wa himayat li na kuihami nam na, jama yao na nchi, nchi zao la tajibu walhalatu halatu hadhihi kuwa hilo jambo si wajibu endapo hali ndivyo hali ipi hali yao kuchukua utawala kwa nguvu wala tushra'u wala si jambo la kisheria kuatuhi yani shetani akaja katika zama watu katika Abnau faisal walipochukua utawala kimabavu shetani akaja na hila na fikra kuwa hawa walipoingia kimabavu na pamoja na kuwa ni wajib kwa tuhi viongozi na kuwafuata na, na ni namni ya kisheria lakin pindi walipochukua kimabavu hawa sio watawala wa kisheria haifai kuwatui katika hali hii yani hizi ni mbinu za shetani kukoroga asali kuwa sumu ambapo kuwa anataja hoja na anataja vitimbi ndani yake nayo hifitna fitna ni vitimbi vya kishetani sheitani kuwa alitaka awaangushe au wa na nchi kijumla ndani yake asema shaykh fa mulakhazul khulasa ya, ya vitimbi hivyo ana ta atabadhi mutaghallibin la tatib ni kwa kuwatuu babia watawala wa kimabavu haifai wala wa si wajib. wal halatu hadi ay halatu fitna katika hali ya fitna wala si jambu lakisharia laa tushra tui viongozi wa kimabavu haifai wakati wa fitna nam yaani watakapozoa fitna na wala si kisheria kuwatii hii ndo khulasa ya makida ya shetani hamtaji aitaja asy abdullah ibn abdurrahman Kumwelekeza au kumwambia yule ndugu yake ambaye kuwa, hakuifahamu kabia hii tuma يقول الشيخ لرد هذه المكيده sheikh anai kosoa hii makida na kuirudi asema walam yadri haula almaftununa na wala hawakutambua hawa walioangukia fitna anna akthara ulata ahli alislam min ahli yazid ibn muawiya kuwa wengi wa watawala wa islam toka zama za yazid mwana wa muawiya hasha umar ibn abulaziz illa tu umar ibn abulaziz katika watawala wa Umawiyya huyu tu wamna insha Allah mibani Umayya ambao mwezimu Mungu Subhanahu wa alikadiria katika Bani Umayya ama walobakia wote kadu waka aminu huma waka nam, mina wapata, na minal jara'ati wal hawadith wote imewapata na imetokea kutoka kwao mambo makubwa na mazito matukio makubwa makubwa nam, na na mazito wal khuruj wal fasad na mafasid aywa makubwa fi wilayati ahli alislam katika kuwa wa waislamu yani watawala katika bani umeya, yalitokea mambo makubwa kuhusiana na utawala wao dhidi ya Waislamu yani dhulma na ukatili wa hali ya juu wamaa dalika kisha mwambia na pamoja na haya yote fasilatul aimmat alalam wasalatul udham ma'ahum ma'rufa mashhura mwenendo wa al-alam viongozi wa kidini na wakubwa katika dini sera yao na jinsi walivyoamiliana ni jambo maarufu na mashhur la, yata, la, yan, la yanziuna yadan min tu'ati hawakuwa ni wenye kujivua na kuatu fima amara allahu bihi wa rasuluhu katika lile ambalo kulikuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha na mtume wake sallallahu alayhi wasallam mishaaraa'i al-Islam wa wajibat ad-din yale ambayo kwa katika sheria ya Uislamu na wajibat za kidini walikuwa wanayotekeleza nyuma ya hawa watawala pamoja na dhulma waliokuwa nayo hili jambo liliendelea katika, katika utawala wa Umawiyya tuma daraba lidalikamthila كيش اكapigia mifano naam kuhusiana na watawala na sadaatu ulama walikuwa katika zama hizo za dhulma wa adribu laka mathalan bilhajjaj ibnu yusuf althaqafi nakupigia mfano hajjaj ibn yusuf althaqafi huyu alikuwa ni mtawala katika watawala katika dola ya umawiya wa kadishtahara amruhu fil umma bidhulmi walisraf Huyu ni mtu ambaye kuwa habari zake zimenenea katika umma kubalimu na kufanya israf katika kuwa yani kuwa watu kiholela hurumati hurumatillah na kuziparaga makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala basi na kujali wakatala kata lam anqala min sadat bali aliwaua wabora katika umma Ka Said ibn Jubair kama vile Said ibn Jubair Waha sorabna saura zubair na alimweka kizuizini ibn zubair nam akamzunguka kwa kipindi cha kutaka kumwangusha wakati adha haram sharif na ilahali ibn zubair alikuwa amekimbilia alharamu sharif alkaaba kaaba ambapo huwa ambekuwa faman la hukana aminan atakaingia ndani ni yuko katika amani na usalama hafai kuguswa lakini hakumwacha akamfata mpaka kule was-sabaah akawa ni mwenye kuhalalisha al-haram zubair mpaka akamulia mbali ibn zubair radiyallahu anhu ma anna ibn al-zubair kad atoahu toa, pamoja na kuwa ibn zubair alikuwa amempa mkono kuwa nitakutui wabayaahu na kampa bai'a wabayaahu aamatu ahli makkah walmadina, walyaman, wal-yaman wa pamoja na kuwa walikuwa amempa wengi wa watu wa maka na madina na nchi ya yaman na wengi katika watu toka iraq wote walikuwa wamempa bay'a ya kumsikia na kumtii lakini akawa hajali yule ambaye hajamridhia hata mfanyata kavu walhajjaj naibu an marwan thuma an walidi habil malik lakini ila ajabu ni kuwa huyu alikuwa ni naibu ya marwan bali mtoto wa marwan Abdul Malik ibn Marwan hajaja alikuwa ni naibu wa mtoto wa Marwan Naini Abdul Malik wala miahad ahadun min al ila Marwan na wala hakuna ambaye alimpa ahadi ya kuwa khalifa Marwan Walam yubai'uhu ahlu al-hall wal-aqd wala ahl yani wakushauriwa katika masail za siasa na utawala hawakumpa baya marwani. Marwan wama dhalika lam yatawaqqaf ahlun min ahli al-ilm fi tawa'atihi wal lahu Lakini, pamoja na hilo kuwa hakuna ambekuwa amempa baya awe ni kiongozi hakuna yote katika ahli al-ilm amebekwa na kunyenyekea maambisho yake fima matasuhu tawa'atihi fihi. katika lile ambalo yafaa kutiiwa juu yake min arkan alislam wa wajibatihi katika arkan za islam kama vile swala kuswali nyuma yao na kuhiji pamoja nao Wawajibatihi na mambo ambayo ni wajibu katika muslim marwan hakupewa bai'a na yote lakini pamoja na hivyo akawa ni mtawala juu ya watu kinguvu na mtoto wake abdul malik kadhalika na hajaj ayo hajaj bin yusuf akao nafasi nafasi na nguvu zake katika kukandamiza. wanachuoni katika zama hizo hakuna yeyote ambayo kwa alienda kinyume na yale kuwa, walikuwa kiaamrisha katika toa ya Allah subhana wa taala wala hawakotoa mikono yao katika kuasi wakana ibn Umar waman adraka alhajjaj na katika zama hizo alikuepo ibn Umar Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu waman adraka alhajjaj na wale ambu kuwa katika masahaba walio afikiwa au waliopata zama za hajaj mna ashabi rasulilah sallallahu alaihi wasallam katika masahaba la yunaziunahu hawakuwa ni wenye kupingana naye wala yamtaniuna mintoati wa wala hakukataa kumtii fima يقوم به lislam, katika jambo ambalokuwa ni la kiislamu kama vile kuswali nyuma yake sala za fariḍa au kutoa zaka au kuhiji wa bihi al wala katika jambo ambalokuwa yakamilisha iman hawakuwa ni wenye kuacha kuwatui pindi wanapoamrisha bali walikuwa kiwatui na wakiwasikiza. Ibnu Umar katika wabora wa sahaba. na walikuwa pamoja nao Anas bin, uh, Anas bin Malik na wengineo katika masahaba wa Rasulullah Allahu alaihi wasallama wala hakuna yote ambaye kwa na kapiga mayowe mbele za watu kuwa watu wasitui bali wawe ni wenye kuwaondoa katika utawala wakadhalika wam fi zamanihim min at-tabi'in kadhalika walikuwaepo katika zama hizo katika matabi, ibnu musayyab ibnu musayyab walhasan albasri wabni sirin waibrahim at-taym washbahuhum namfano wao wanudara'ahum min umma namfano wao katika watu ambao ni wabora katika umma wote hao waliishi katika zama zawatawala kwa jeuri katika dola ya umawiya واستمر الامل الى هذا Baina علماء الامه نا يتاendelea kufanyia kazi nam jambo hili baina ya wanachuoni wa umma yani kuwatui viongozi min sadati umma wa imatiha Ya bi tu'ati Allah wa rasulihi wal jihad fi sabili kulli imam barin aw fajirin walikuwa hawa viongozi na katika ubora wa umma wakiamrisha na kuwa watiiwe watiiwe Allah subhana wa Ta'ala na mtume wake na isimamisho jihad kwa njia ya Allah subhana wa Ta'ala pamoja na kila kiongozi mwema au mbovu basi na watu watwi kama huwa ma'ruf mu usuli usuluddin wal aqaid kama ilivyokuwa jambo ma'ruf katika vitabu vya usuluddin na aqida zielezea msimamo huu sahihi Wa wale yechukua wema walo walotangulia walo husiana na watawala wao walokuwa wajauri. Asema asemka kadhalika banu banu abbas mfano mwingine ampigia huyu ndugu yake ili zaidi husiana na msingi huu katika dola ya bani abbas istawlu ala na kahram almuslimin qahran juu ya nchi na dola za, na mataifa za Kiislamu kwa kimabavu na nguvu kwa kutumia sefu, lam yusaiduhum ahadu min ahlil ilm waddin din hakuna yawate katika ahlil ilm na watawa wa din ambu kwa waliwa jambo hilo Wakatalu khalqan kathiran wa jamman ghafira min bani umeya wa umara'ahum wanuwabihum banu abbas walipokuja kutaka kutawala wakachukua kimabavu wa kuuua a'imma aw walat katika bani umeya viongozi wa Bani umeya, na Umaara na manaibu wao ili malizi malizia mbali ibakie vitini vyao Wakatalu ibn Hubayra amir al-Iraq wakamua kamua ibn Hubayra ambayeikuwa ndiye amir wa Iraq wakatalu katala khalifa Marwan na Marwan katika zama hizo ambaye alikuwa khalifa kadhalika kauwa hata nukila mpaka ikanukuliwa khabari habari kuwa anna Safah kuwa Asafah, abulabasa safah Katla fi yumin wahidin Aliwahi kuwa katika siku moja Ya kutaka utawala Na kukimbilia utawala Nahwa 80 min bani umaya Karibia watu themanini Katika bani umaya Katika watawala Wa bani umaya Wa wada ala alajutatihim Akazidi ujauri Akazilazo zile Mizoga Na miili ya wafu na akatandaza juu yake furush yani malazi Wajalasa Alaiha kisha akawa ni mwenye kuketi juu yake Wadaa daa walmasharib kisha kwa stihizai na makr akawa ni mwenye kuitisha Vyakula na vinywaji akawa ni mwenye kula juu ya mili ya walotangulia katika watawala wamaa Asema Sheikh Abdul Latif na pamoja na hilo fasiratul a'imma Sera ya wanachuoni kama vile al-Audza'i na Malik na Zuhri na Leith ibn Sa'd na Atwab ibn Rabi'ah radiyallahu anhum wa rahmatullahi alayhim ma ha'uula'i al-muluk hawa wanachuoni walikuwa katika zama za dola ya Bani al-Abbas sira yao kwa watawala wao la takfa alama laho musharaka fi ulmi wal Sera yao na mwenendo wao na jinsi haifi haifichikani kwa yule ambaye kuwa ana maarifa na anausomi wa tarehe na kufuatilia habari zilizokuwa atapata kuwa hao walifanya jinsi walivyofanya wanachoona walokuwa katika zama za dola alamawiya walipokuwa kidhulumu radiyallahu anhum asema kadhalika mfano wa tatu طبقه الثانيه من اهل العلم كذلك ولوج بعده من شيوخنا الاوزاعي ومالك بن زهري كطبقه المتابعين وك جاء من شيوخنا من اهل العلم كاحمد كما في احمد بن حنبل ومحمد بن اسماعيل البخاري ومحمد بن ادريس الشافعي واحمد بن نصر واسحاق بن راهويه واخوانهم رحمه الله عليهم كذلك هذه الطبقه la wanachuoni lipotekana katika ahadi ya abasiya waka fi ahadihim min almuluki ma wa ka aminal bidai walidhamu. katika zama zao wafalme waliangukia bid'a kubwa kubwa wa sifat bali walizua Kukanusha sifa za allah subhanahu wa ta'ala Wadu'u ila dhalika na wakawa ni wenye kulingania hilo wa wa ila dhalika hawa wanachuoni waliitwa wawe ni wenye kutui jambo hilo na la kukanusha sifa za Allah subhana wa ta'ala na kuangukia bida wa mtuhinu fihi na wakao ni wenye kuingizwa katika mtihani kwa ajili ya hilo wakutila mankutila man kutila miongoni mwao ka Ahmad ibn Nasr al-Marwazi kama vile Ahmad ibn Nasr wamaa dhalika lakini pamoja na hivyo fala ulamu, an an, ulamu anna ahadan minhum naza ayadan min tu'a hayjulikani yeyote miongoni mwa wanachuoni aliyeondosha ali mkono wake asi watui viongozi katika lila ambilo Allah ameamrisha wala ra al khuruj wala hakuna yote ambekuwa alijuzisha kuwa watu wawe ni wenye kujiondoa na wasiwatui viongozi ila an yaqul ash-shaykh rahmatullahi ta'ala alayhi li hadha al akaendeleza katika maelezo yake mpaka alipomwambia hui ndugu yake fa in haka fi sadrika shay'un fa min atadharu ila Allah endapo itakuwa katika moyo wako wasiwasi fa tadaru, fa min atadharu ila Allah basi kithirisha kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kutuliza moyo wako na kuipa matumaini katika haki Watawasul bil adiyati na ufanye tawasul kwa dua zilizopokea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam umliliye Allah subhana wa ta'ala akupatie akupa ufahamu na utulivu waqarrir an-nadhar fi mahtamala tarikh ibn na zidi kutizama katika kitabu sha tarikh ibn na kuhusiana na habari kama hizi min kalami al al islam yani Muhammad ibn Abdul Wahhab utapata habari za Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Kusiana na jinsi gani wanachuoni walivyoishi chini ya watawala ambao na ujauri Fakat baso basta al fi hadhihi al-mas'ala fi rasailihi wa hakika ame upana ameleza kwa upana Kusiana na hii mas'ala katika risala zake na katika uchambuzi zake za kiilmu utapata yale ambokuwa yeye moyo wako na atakuoondolea wasiwasi wa sheitani hivi ndivyo wanachuoni walivyokuwa katika zama zammeo walotangulia wakiamiliana na viongozi wa jeuri na ndivyo ambavyo kwa ahli sunna wanavyoelekeza na kuelimisha na ndivyo ambavyo yatakiwa atikiwa wa Kiislamu kijumla wawe ni wenye kufanya Watakapoishi chini ya watawala isije ikawa kama ilivyokuwa fikra za mahawarij na batunia na mfano wao ambao kiongozi pindi watakapoona jambo ambalo kwa hawaniridii kushiana naye katika utawala wake basi wataitana na watamtangaza na kumkejeli juu ya mimbar mbele za watu bali watakuwa ni wenye kufanya hila za kuwaua ni nchi ngapi za Kiislamu ambazo kuwa viongozi wamekuwa wakiuawa kwa kuwa kwa madai kuwa ni wadhalimu hawastahiki kuwa katika utawala na hii ni kinyume na amriisho na, na na, na, na, na, na malikezi, ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwani amesema fasma wa ti wa ammara alaikum abdi skizeni na mtu hata kama yule ambaye atawatawala atakuwa ni mjakazi ambaye kwa amechukua utawala, utawala juu basi skizeni na mtuini na tarehe kadhalika mpaka leo hii bado ni yenye kututanabahisha na kutugutusha kusiana na hii msingi kuwa ni msingi muhimu sana yatakiwa iwe ni yenye kufanywa kazi leo hii ni mataifa mangapi kuwa. raia wake walichoka na viongozi wao na wakatamani kuwaondoa hususan dola ambazo kuwa za jinasibisha na Uislamu dola za Kiarabu na Uislamu magharibi na mashariki Walipokinaika na kuchoka na viongozi wao. Wakatamani sana kujiondoa na wakafanya kila mbinu kwa msaada wa dola za kikafiri na fikra za kikafiri kuwa wafanya maandamano ya kumtoa huyo kiongozi mpaka imfikia wakati kuwa kiongozi atakuwa ni mwenye kuondolewa kwa sababu ya gharama au kwa ajili ya bei ya mkati kupanda. Imepanda kwa dirham tatu, au nne au tano itakuwa ni sababu ya watu kumkasirikia kiongozi na wao ni wenye kumtoa. Ilikuwa nini mwisho nchi hizo ambazo kwa hawakuaridhia viongozi wao pamoja na ujuhuri. Kila nchi raia wao wasema ilikuwa ni afadhali sana zama za yule fulani aliyekuwa na udhalimu wake. Manake hali ikawa mbovu zaidi, ikawa mauaji na njaa na kutokuwa na amani na nidhamu kuharibika mpaka leo hii nchi za Libya, nchi za tunis Jazair, masr nam suria yaman na kwingineko somali nchi ambazo kuwa zilikuwa na watawala na amr wamefanya waliwafanya katika hali yao ya wanadamu na katika hali ya kidunia lakini ilikuwa ni manhaji sahihi wanafihiwe kisiri na watu wae ni wenye kuwatii na kuketi nao katika hali iliyokuwa watu walikuwa katika ra Rafahia Na walikuwa katika kheri kubwa kuwa masilahi zao zapatikana shughuli zao zaendelea pamoja na hali iliyokuwa lakini walipoamua kuwaondoa kwa fikra za kimagharibi kwa fikra za za makafiri kuwa kiongozi akifanya jambo kadha basi nabadilishwe na, na ondolewe na msiridhie hii ni manhaj ya kikafiri manhajia ya sukuo islam Mtume sala wasallama ametuelekeza jinsi gani ya kuamiliana na viongozi wetu watakapokuwa ni wajeuri Na makafiri hufurahikia pindi wanapoona kuwa vita baina yetu ni kali sana. Tukipigana sisi na viongozi wetu. Wallahu musta'an. Kala Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayh. Ataja mwanachuoni Sheikh Al-Albani katika ta'alikat ya akida at wa ama luzumu luzum tu'atihim wa injaru ama kufungji, kujifungamanisha na kuwatii viongozi pamoja na udhalimu wao fali annahu yatarattabu ala al kwa kuwa hii ni kwa kuwa tofungamana na kuwatii pamoja na udhalimu wao kwa kuwa pindi itakapopelekea, au watu watakapojivua na uongozi wao yatarattabu ala khuruji ala al-khuruji min wa itapelekea watu watakapojivua na utawalao mina mafasidi adafa ma yahsul min jawrihim itapelekea mafsada mengi zaidi ya ujeuri ambao walikuwa wakifanya watu wakijivua na utawala wa kiongozi ambaye ni dhalim basi mafsada itakayopatikana ni zaidi ya udhalimu walikuwa akiwafaa akifanya bal fi sabri ala jawrihim bali katika kusubiria katika ujauri wao na dhulma zao takfiru sayiat kuna kusamehewa na kuondolewa makosa uh, madhambi fain allaha ma sallatuhum alayna illa lifasadi a'malina kwani allah subhanahu wa ta'ala hajiwasaliti hao viongozi wabaya juu yetu ila kwa ajili ya ubaya wa matendo yetu Ila lifasadi a'malina waljazai min jins alamal na ni kuwa malipo ni yalingana na matendo ya watu malipo yalingana na matendo kwa hivyo watu wanapopata kiongozi mbaya wajerejelee nafsi yao kunako ambako kuwa wamefanya matendo mabaya fa na istihaadu fil istighfar wa asema sheikh allah yarhamuhu ni juu yetu Wajib juu yetu tujitahidi kuomba maghfirah na kufanya tauba wa islahil amal na turekebishe matendo yetu kwa taala asema allah subhanahu wa ta'ala Wama asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wayaafu an nawala haikuwapata msiba aina yote bali ni kutokamana na machumo ya mikono yenu kutokamana na matendo yenu wayaafu ankathir. Nae Allah subhana wa ta'ala ni mwenye kusamehi mengi tu haya hayambokuo yamewafikia yalitokamana na machumo ya mikono yenu kutokamana na matendo yenu walakin Mwenyezi wa ta'ala mengi amewasamehi wakadhalika qala ta'ala wakadhalika nwalli ba'dhu adh na ba'dhan bima kanu yaksibun na hivi hivi tunawapa madhalimu viongozi mabalimu bima kanu yaksibun kwa kutokamana na matendo yao waleyachuma watu madhalimu hupewa kiongozi dhalimu kwa nini kwa ajili ya udhalimu wao mwezi subhanahu wa ta'ala awasuluhishe viongozi wetu na tupe viongozi ambokuwa ni wabora nasika dalika atupe salah katika matendo yetu sheikh Allah yarhamuh fa idha arada raiya an yatakallasu min dhulmi al-amir Endapo raia ra'iya watataka kujitakasa na kujinasua kutokamana na udhalimu wa amiri ambeko ni Fali faliatqud al Basi basi naacha udhalimu wao wa mwanzo wataka kujivua na kujitakasa kutokamana na kiongozi dhalimu basi mwanzo warejelee nafsi zao uwazivue kutokamana na dhulma kumdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala katika haki yake ya kuabudiwa na kuwadhulumu Allah waje wa Allah subhanahu wa ta'ala katika mali na katika irdhi, heshima zao na katika damu zao na nafsi zao wajiondoe na kujitakashe kutokamana na dhulma zote hapo mwezungu Mungu subhanahu wa ta'ala atawafikia kiongozi ambekuwa ni mwema. wa ila hali tabakia ya kuwa jinsi mlivyokuwa dhalimu kadhalika Allah subhana wa ta'ala atawapa kiongozi wa sampuleni na Allah subhana wa ta'ala atupe basira katika dini na atupe viongozi ambokuwa ni wema na warekebishe viongozi wetu ambao kwa na na nchi na dola za Kiislamu utulivu na amani na atuafikie katika kila ambacho kuwa الله يريد انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم